Meme. sau de sunete dacă preferați deși să spunem o succesiune de foneme este mai corect adică din punct de vedere metric nu contează uite, istorul un sociul, da? nu contează că sunt trei cuvinte din punct de vedere metric noi avem de a face cu o secvență continuă pe care o putem foarte bine scrie așa fără pauze între și o să o părțim în silabă și o să o scandăm ca atare. I, so, rum, rum, între cuvinte avem pauză, dar la o succesiune precum medicul a venit, nu o să mai avem pauză între cuvinte pentru că o să avem așa. Bă, fără asta. Deci nu ne interesează cuvintele. Ne interesează fonemele cum se succed. Pauzele între cuvintele ignorăm și tot ce discutăm, discutăm pe succesiune de foneme. Bun. Vă spuneam mai așa că lucru pe care probabil că deja l-ați observat, versurile în limbile clasice nu au limă, Rima este un fenomen care apare foarte târziu. O să vi se explice, poate chiar eu o să ajung acolo, cum apare rima. În esență versul se fragmentează și datorită mă rog, căutării unei forme cât mai elegante, în general, la jumătate și la sfârșit, erau cuvinte care aveau aceeași terminație. Și atunci când versul se fragmentează, practic, apare acest obicei de a face perechi de versuri care să se termine la fel dar versurile pe care o să le citim noi începând cu Homer continuând cu versurile latinești cu tragedia și cu toate celelalte nu se bazează pe rimă, ci pe ritm ritm care, atenție este alternanța regulată de silabe nu vorbim de sunete ci de silabe lungi și scurte și accentuate și neaccentuate. Există mai multe tipuri de versuri, unele care au un picior metric de bază, altele în care nu există un singur picior metric, dar există o regularitate de la vers la vers, de exemplu poemele catuliene în nem de falecian, și uh, altele care sunt extrem de libere, precum corurile de tragedie, unde se poate întâmpla ca un vers să fie pe bază de Trohei, următorul vers pe bază de Iambi, al treilea să revină la Trohei și tot așa. Deci acolo, dar fiindcă acele versuri reprezentau, ca să zic așa, libretul, ele erau cântate și dansate, Acolo, în tragedie și în lirica corală, libertatea este extrem de mare Atât de mare încât la o primă vedere, dacă suntem obișnuiți cu hexametru care este mai mult sau mai puțin la fel La o primă vedere, versurile acelea din nu parc aurit Dar ele de fapt îl au, însă trebuie să săpăm un pic după ea Bun. Am zis că notăm o silabă lungă prin L, o silabă scurtă prin S și am zis așa că hexametrul are 5 picioare complete (dactil sau spondei, dactivul fiind un picior metric de tipul acesta, silabă lungă, scurtă, scurtă, Spondeul, vrind silab, două silabe lungi, adică așa. Deci, cinci picioare complete dactil și un picior trunchiat, care în esență este troheu, adică lung scurt, dar care poate fi substituit prin sponde. Și atunci, Ia să vedem, o stii. Iar vin optul la capă și fără schema, nu examenul. Schema ideală, ca să zic așa. Schema ideală, nu examenul. Da, șterge istorul, un nu știu ce. Schema ideală? 5 dactili. 5 dactili. fără de 5 ori un dactili. Deci un dactili. Încet, să să nu scurtici, că o în scurtici. Este cinci cioe. Uitoroc e șo, hm? troheu, Și acum un troheu, adică lung scurt. Nu, nie acolo. Da, se cheamă Nie, a I a prawo chcę cię. faci że widzę, że scurte pot fi substituite przez una lungă. Pięknie. Pięknie. două Pięknie. scurte și una lungă Tak, direct, Pięknie. Direct pe schema de facut. sub, da, sub Așa. O face o linie. o bar. Așa. Și poate fi substituit peste tot. Fac o linie dar... Sigur că da. Și, Și sub cea mică face o linie, că poate fi înlocuită de... De o silabă lungă. Deci pe ultima poziție invers, poate să apară fie o silabă scurtă, Fie o silabă lungă. Deci, figurează în chestia asta sub scurtarea, fără direct o silabă lungă. Așa. Asta înseamnă că ultima poziție este definită ca fiind Uncheps. De unde vine Uncheps? Mulțumesc, poți De unde vine cuvântul latinez De la Ambo. Care înseamnă amintor, nu? Caps, da? Care are radicalul din capul. Deci cu două capete bifurcat. Asta este archeps. Mm. Cu ambele despărțituri, să zicem așa. Bun. Ați înțeles, da? Și costim sper că ai înțeles și tu. De 5 ori dactil fiecare dintre acești dactili poate să fie spondeu deci putem avea un hexametru de tipul ăsta urmat de unul de tipul ăsta 1, 2, 3, 4, 5, 6 și tot așa sub, ă, substituirile nu trebuie să fie în aceeași poziție și nu trebuie să se petreacă toate oricare dintre aceste unități numite picioare metrice, poate fi substituit printr-un sponde. E limpede? Bun. Și cu ultima poziție care este ambiguă, Am încheps. E. Ghici că -C. Faptul că dactilul poate fi substituit prin sponde înseamnă că o zilată lungă egal una scurtă ori What? Unde? Ha? Unde? Unde? <laughs> Întrebarea de la punctul B, da? Faptul că un daptic, adică silabă lungă scurtă scurtă, poate fi înlocuit prin lungă lungă, înseamnă că o silabă lungă este de câte ori mai lungă decât una scurtă? De două Când ori. Evident, da? Trebuie să punem lucrurile la pune, da, ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Sigur că da. Deci o silabă scurtă avea durata cam jumătate cât o silabă uh, lungă. Bun, Evident că pentru a scanda trebuie întâi să împărțim în silabe. Aici am scris în continuare la 4 ceea ce am început prin a vă explica și anume că nu trebuie să ținem seama de pauzele între cuvinte și apoi trecem în revistă câteva dintre cele mai importante reguli de despărțire în silabe. În esență, despărțirea în silabe ține de acea lege a minimului efort pe care am comentat-o încă din prima oră și pe care continuăm să o întâlnim. Puteți să testați, ia pronunțați în voi tul tul tul dar ia pronunțat în voi tulumbă tulumbă. Bun, unde se duce l și de ce? Avem trei silabe: tulumbă. l se duce în silaba numărul 1 sau în silaba numărul 2? Se duce în silaba numărul 2, că e ușor să pronunți consoană vocală. Este mai ușor să încep silaba cu o consoană decât s-o termin cu o consoană. De ce? Pentru că o consoană, în esență, după cum am mai discutat, presupune oprirea fluxului de aia. da. Și atunci, când creierul știe că el știe deja că urmează din nou vocală, este mai simplu să lase consoana care să deschide silaba, nu se pronunțe tulu, ci tulu. Asta e wrongs of the tank, ca să zic așa. Sper că suntem cu toții de acord. Uh, capneus, Nu pronunțăm cap, -an eus ci capneus. Când sunt două consoane, nu avem ce să facem când avem captivant Acolo nu putem să zicem ca-pti-vant, ci le vom împărți. Dar când este o singură consoană între două vocale, acea consoană va face începutul silabei, nu sfârșitul ei. Suntem înțeleși? Bine. În succesiunea vocală-consoană-consoană-vocală, deci două consoane, Cum spuneam, nu avem ce face. Le împărțim și rezultă două silabe. Când sunt trei consoane, dar deja asta nu prea mai este latinesc, ține mai degrabă de limbile moderne, grupurile de trei consoane sau mai multe apar mai în ales ca urmare a compunerii cuvintelor. Dar când sunt trei consoane, trebuie să stabilim în interiorul grupului de trei care pot fi pronunțate împreună și care nu. Evident că vom împărți 1 cu 2 sau 2 cu 1, nu 1, 1, 1, că o consoană singură nu poate să facă silabă, Da, silabele trebuie o vocală ca să se formeze, și atunci vom împărți fie 1 cu 2, fie 2 cu 1, în funcție de consoanele care pot fi pronunțate împreună. Și hai să vedem, de la punctul C, cu bol? Ce grupuri consonantice credeți că se pot pronunța împreună? Avem un test foarte simplu. Haideți să le punem la începutul unui cuvânt și să vedem dacă Prima le putem pronunța. Prima nu se poate. Căr. Da. Clon. No. Clodius, sigur că da, sau critic, sau Clan, se poate pronunța Dar grec. Nu. Nu. nu. P da. Da. În greacă, da, da, în greacă evident, dar în greacă este o problemă, o vom vedea la uh, În esență, da și nu. Avem în latină cuvinte care încep cu t Bine, eu vă întreb, dar ce nume proprie? Nu. Care nu sunt latinești? Nu. Pentru latină nu prea se poate pronunța împreună t t atât. b â m n nu. nu, n La, r, g, r, da. Da. Și -a -a. r g da da g r g nu deci am descoperit că putem pronunța împreună că k g r, r b r să le să Și toate Păi că Am așa. de două ori, da. de două ori, da. hai să zicem g Deci Deși pe ăsta nu prea o dar g r voi Pe ăsta l-am scris în plus și pe asta voiam să scriu. Bun, hai să extragem moleculă. Cum sunt primele consoane? C r b c și putem să-l adăugăm și pe tiri de exemplu. și. Da și categoria mai mare. Oclusive. Da, oclusive plus plus uh, lichide. Lichide. Oclusiva plus lichida. Deci hai să trecem pe pagina a doua și să găsim formula latinească grupurile acestea, cum să o numim V-am spus și probabil vi s-a spus da, și la da. cursul de lingvistică generală ce înseamnă, propriu-zis, o consoană oclusivă. Că de o închide. Exact. Și dacă aparatul fonator se închide, consoana aia cum e? să zic așa. Uitați-vă la uh, scraperul de la punctul e paranteza, da? În latină avem un cuvânt de patru silabe care începe cu M și se termină cu A. Cum e consoana asta opusivă? Să de răsună... mută. Exact. Muta cum lauda. Păi, cu lauda. Mută da. cu laude, da? Ah. Bravo. Am putea face mai mult. Păi, muta cu li liquida. Liquida, sigur că da. Deci grupurile consonantice care pot fi pronunțate împreună intră în general în această categorie. Muta cu liquida o consoană oclusivă și o consoană lichidă Muta cu Sau cum lauda, dacă preferați. Lauda. E foarte important să înțelegem ceea ce v-am zis după exercițiul E. Și anume că aceste grupuri pot să fie și împărțite dacă autorul o dorește. Este eterna problemă din... Româna pretencioasă modernă Cu această expresie latinească Restitutio in? Integrum Da Numai că problema e de accent Ce se întâmplă? Dacă împărțim in rum Această silabă, dintr-un motiv care vă va deveni clar pe parcursul orelor de astăzi, e lungă, e lungă și accentuată, INTEGRUM. Dacă împărțim INTEGRUM, silaba asta e scurtă și trebuie să pronunțăm restituțio INTEGRUM. Aceeași este problema cu TENEBRAI și TENEBRAI. Putem să întâlnim, mai ales în versuri, ambele variante, ambele accentuări, ambele uh, silabări. Te sau te nebrai, da? Deci, atenție, mai ales pentru latină, în greacă, tratamentul este mai degrabă unitar și anume muta publicului, dar face poziție. Dar în latină, autorii își asumă libertatea de a trata grupul după cum uh, sunt necesitățile versului respectiv. Deci, în latină putem să întâlnim cazul când le despărțim și cazul când le tratăm împreună. Și în greacă sunt oscilații, dar în majoritatea cazurilor în greacă ele se despart. Deci, fac... Să mergem la 5 Și hai să justificăm Împărțirea în silabă. Ia să vedem Venus Deci versul este cuam res asiai Priamique Evertere Hente Deci e Da Când că Păi ce sunt? Descriem ce vezi acolo. Trei consoane. Da, Trei și trebuie, trebuie să găsim o modalitate de a le separa. Cuvântul posoam este cuvânt de care? Pus. Da, Pus. și silabația respectă Modul de ah, mod, a, a, a cuvântul. Da. Mai departe. Coam, Re. Uh, re, pentru că nu se iau cuvintele frumate și dumneavoastră, se iau cuvintele. Bun, Dar de ai încă n-am ajuns la Re. Mă interesează de ce coamă, Re? Coam. De ce e pauză între coam și Re? Păi, nu, pentru că... Vrea să respecte cuvintele? Nu că vrea să respecte, că aici nu vorbim de ce vrea autorul sau nu. Mm. În ce caz suntem? Acum, Cum lucru. arată sucesiunea? Vocalul consoană, consoană vocalul. Sigur că da. Și cele două consoane se împart. Da. Mai departe, fără de pe care să o faci, la re, sa. Pentru că e despărțită în silabe, nu în cuvinte. Exact. Și suntem în ce situație? În situația în care cuvântul începe cu A. Bun. Ce situație dintre cele pe care le am discutat? Vocală? Vocală. este vocală. Exact. Și consoana merge la două. Sa-si. Si este... A si situație. Si este si, nu este o semivocală. Da, este o vocală, bun. Dar mă interesează începutul, deci separația dintre SA și SI Tot așa, vocală, tot așa, vocală Așa Mai departe, îmi spui că I e vocală și spui bine Și atunci aici avem, practic, două elemente vocalice la rând Adică I si din SI vocală și AI diphtongul și ele trebuie separate Mai departe, între ai și pri De ce nu vine piu p -ul la ai? A, pentru că e unul din cazurile de pe care mm -hmm. Și am ales să le spărțim așa. Așa. Bun. Am Da, îmi place, îmi place. I-A. Pri-A. Tot așa, este un chiar mm. Da? Iar următorul trebuie să înceapă cu o consoană E din nou vocală, consoană, vocală, între A, MI Da, vocală, consoană vocală MI, QUE da. Acolo e o evidare Da, o eliziune Eliziune Dar mă interesează între MI și silaba CVE Care e? Cum descrie aici. dea? Din punct de vedere consoană, vocală, consoană, vocală, consoană. Pe o se ia împreună. Și reprezintă ce? O consoană. O consoană, foarte bine. Este labiovelară. Deci consoană, vocală, consoană. Da. Suntem fix în situația. și vocală, după. Suntem fix în situația 1. Da, da? deci grupul cu. De itere Q, U, nu reprezintă două, nu reprezintă un grup consonantic, ci un sunet la viovelare. Bun, Edițiunea o definim la sfârșit. Verte Este un grup de care e imposibil de pronunțat R, -t -e. și atunci se separă. Se separă, este vocală, consomna vocală. Mm -hmm. T, Prima categorie, vocală, consoană vocală. R, gen. R, P. Și gen D. Vocală, uh, cons consoană, consoană vocală, care se desparc, pentru că n mă rog, n e iar un cuvânt care, un grup consonantic, iertați-mă, care face uneori probleme, dar, în esență, el reprezintă două consoane, dar, să zicem așa, și atunci trebuie despărțit. Verte, P, R, G, T. Bun. Eliziunea hai să vedem, sau editarea vocală Definește-mi Simona. Ce se întâmplă acolo? Deci am pus între paranteze un E și o să vedem ce înseamnă asta. Descriem ce vezi între priamic V și E verde -re. Ei, e de două ori aceeași literă. Nu contează că e aceeași. Contează că este de două ori o? Focare. O vocală. Respectiv, hai să definim ce înseamnă de două ori. Un cuvânt se. E mai simplu decât pare la modul ăsta. Lău de a sugera, nu e cel mai bun. Un cuvânt se termină cu vocală și cuvântul următor Începe cu o Exact! Deci se produce cu mai o întâlnire între cele două vocale CVE și E din E verde. Nu contează neapărat că e aceeași Poate să fie A, poate să fie O, U, i. Important este să fie vocală aici vocală, vom vedea mai în forul, că e important să precizăm, și vocală aici. Și atunci ce se întâmplă? Am pus ăsta în paranteze pentru a arăta că prima vocală nu, nu se mai pronunță. Exact. Este fenomenul care se întâmplă și în mână, în SAR, largă și așa mai departe, da? Eliziunea unei vocale. Dintre cele două, prima vocală nu se mai pronunță, și atunci, în loc de două silabe, avem o singură silabă, nu neapărat lungă, o singură silabă la cărei cantitate o vom evalua independent de ce a fost aici. Da? Atenție, și un dipton se poate elida, Deci, important este să avem două elemente vocalice. Da. da. Numai prima vocală nu se pronunță. Dacă avem, de exemplu, o interjecție cum a denunci din vocală și -aia, ce... Nu se mai pronunță prima vocală. Și... Ah. Deci, dacă avem o... Oh, a... O a tena. Tena. Bine. Poeții evită în general astfel de întâlniri pentru că sunt mai mult sau mai puțin disgrațioase. Dar, sunt că ne-am întâlnit odată cu succesiunea asta, se întâmplă același fenomen. Nu se mai pronunță prima. Se pronunță doar a tena. Examenul de, examen, de ce am Tot Va tolerează foarte bine distoncă, de ce ai înțeles asta? Chiarul probabil. De la a avea ideea că... Păi stai puțin, am stabilit și am subliniat de câte ori am vorbit de Hiyad, a subliniat și Remus mai înainte. Am vorbit de întâlnirea a două vocale pure diphtomul, după cum vezi în versul posquam, poate să apară da, posquam resasi ai iată diphtomul problema e că atunci când se întâlnesc două vocale pure ele ori se elidează ori dacă sunt în mijlocul cuvântului, atunci se separă și rezultă un hiat e vorba însă de două vocale pure, I, A că dacă era A urmat de I Ca în continuare, și un diphton. Înțeles, numai? Da, da, okay. nu Ok, de ce. <coughs> și mai există o situație la terminația de acuzativ, urmată de un cuvânt care începe cu vocală, nu? Aia o tratăm la sfârșit. Există într-adevăr și am vorbit și de ea, dar un pic mai încor. Hai să facem o în silabe și fără să luăm o pauză de respirație, că mă duc pe jos să iau o cafea. Deci, la punctul G, ia să vedem, Alex, uh, nu uitați ce am scris mai înainte, că consoanele duble se tratează ca două consoane. Im, DA. ME RI TA. Bun. Ui-sum Avem un U consonant da. acolo Deci la i un visum. sum Ui-sum Da, este Chiar dacă îl scriem ca U Fiindcă este literă minusculă El este, din punct de vedere metric consonant. Da? Deci, con vocală, consoană, consoană. Deci, imă, me, ri, sam, Apoi. Ui, sum. Da. Su, pe, ris. Da. ke ki di, che, chi, dit, que. Și? Si? Su, pe, bu. Bun. bun. I, M, R, T, V, SU, SU pe RIS, -ce -ci -dit C, V, SU pe -but. E clar pentru toată lumea de ce e așa și nu altfel. Mm. Nu avem nimic spe prea special aici. De câte ori am avut v, v, ce V, s-a dus în silaba numărul 2? Și când am avut două consoane ca acolo, cele două consoane s-au separat. Hai să facem și eliziunile de la H. Ia să vedem, Costin, ce eliziuni se fac la versul de la H. zimiți să eliziunile. Mm -hmm. Unde avem sfârșit de cuvânt vocală, început de cuvânt vocal. Care din ele, deci, nu se pronunță? A Bun Și mai avem? A. Exilia et Care nu se pronunță? Tot. tot A Deci puneți în paranteză sau tăiați cu o linie augile ca să știți că nu le pronunțăm Și hai să împărțim. Și după asta chiar că mă duc după ca um, Să împărțim în silabe. Da. Păi, și aici nu mai sunt tăiate când mm -hmm. Ce spui? Ba da, alea au dispărut. Dacă s-au elitat, nu ne interesează. E ca și când ele nu ar exista. Be, where, -si mm -hmm. Nu iet. Până aici e foarte bine. Di e desertas va e re. Nu, nu, no, nu, no, no. ditoc. Ditoc, quick, vai va re re -te ras. Așa, foarte bine. Ter ras. E importantă, foarte importantă despărțirea silabel. Ea reprezintă 30% din scandal. Dacă v-ați încurcat la despărțirea în zilave, e o mare probabilitate să vă încurcați la tot examenul și viceversa. Dacă ați făcut împărțirea bună, sunteți foarte aproape de a face toată schema ca urme. Bine. Luați-vă două minute din timpul de respirat ca să vă întrebați dacă e efectiv ați înțeles, ca dacă nu, ora viitoare să, după ce mă în cafea, o să mergem mai departe la cantitățile efective. as Trzeba cieszyć, cieszyć. Czy to też ma związek z tą konferencją? Grazie. a da Pani gra się A. Artykuł 6. Artykuł 7. Artykuł 7. Artykuł 7. Artykuł 7. Artykuł 7. Artykuł 7. Artykuł 7. Dla pachu, dla kukurydzy. Dzięki. No, i nie. No, jedno na kawę, jedno na Păi și de unde e impotent? De unde e și pâine? A, am păstrat greutatea pe care o am de când în care, Dar bine, mai scălz, am mai scălzit procești pe filetului și pâine, mai nu totul de chestii de-astea de patiserie și mai mănânci și paste. Și li să mișcare bineînțeles. să nici nu ai cum să ieiți pe Pe asta la boală de medicare, ca te doctor. Nu widziałeś na to, że w nie To są co robię, to jest nu To wszystko. să się stresu? Nu słabie się. Nie słabie się stresu? Nie słabie się stresu. Nie słabie się stresu? Nie słabie się stresu. Nie słabie się stresu. Nie słabie się stresu. Nie słabie Nie Nie Nie Da, mnie bardzo Bine, Mam na to. Mam na to. Mam Da! da. da. stres, din prim, contabil. <coughs> Când ești contabil în mod normal, tu trebuie să faci dat un ca de birou, dar trebuie să primești informațiile din ciclul de producție să ți spună cât leps s-au utilizat, cât aia, cât aia, cât aia, așa mai departe. Și când vezi că toate că e o indolenție generală și nu-ți trimite nimeni informații, tu cum să lucrezi? Cu ce să lucrezi? să stai cu aia. Contabilitate. Ce n-ați Ca să calculezi, m-am spus e. Cine știți să te explică, că nu știu ce metodă, <laughs> Când banii de aici s-au și nu Că au dispărut! Ce intră în anii, se hmm? Și se acoperă cu ce? Credii de aici. contabilitate. Tutaj po to nie są nie jest. No jest. jest. De să Da. De oamnă, sunt mulți, sunt prea mulți. Au fost 471, nu? Sunt vreo Da. O lege mai cretină, mai tâmpită decât asta, da. pe baza căreia s-au ținut acestea legele legislative, nu se poate concepe. Nu, nu, nu, nu, știu, nu, știu, nu știu. E o tâmpenie, fie aici. E foarte simplu de explicat. Pe cât de mare e prostie, e atât de simplu de explicat. Există intenția bine. că nu poate fi prostie, e intenția de a... E intenția de a trișa de efectiv. Să presupunem că avem un județ care are la bătaie 10 locuri. În mod normal, fiecare, uh, cum se numește, circunscripție, un județ cu 600.000 de mică locuitori are 10 uh, circunscripții. Se trag niște granițe în interiorul județului, ținând cont de comune, de sate, de orașe, de cartiere. nu contează. Se fac niște teritorii, se delimitează pe o hartă, fiecare teritoriu, fiecare chip, să se aibă de 60.000 de locuitori sau aproape, între și 60000 de locuitori. Bun. Și, mult normal, cel care câștigă într-o cert intră în parlament pc inscripția 1, să zicem pc inscripția 1 before, candidez eu din partea presedentului, din partea credeleiei, din partea partidului X. Da? UDM, bun. Dacă eu iau 50,01% din voturi, m-am dus direct în Parlament. Nu mai am nicio problemă. Ei bine, problema e mai complicată dacă eu am 40% din votul. Tu ai 30% are 30%. E un pic mai complicat. Dar ce se întâmplă? Pe tot șudețul, se cumulează număr total de voturi. Și dacă partidul meu, din 70 de mărinte de voturi, umară.